Bai, ba, goize honetan donostian e, elkartu gara zehazki donostiako askatasun etorbidea gulatzen dugulako onakoa kapitalismoaren ikur bezala dagoela, e, kontsileratzen dugula. Eta horretarako, ba, gizartea eten nahi izan dugu, e, bat ez ere sektore feminizatuko langileek jasaten duten e, plegu galeraren e, salaketan. Horretarako, ba iruditu zaigu e, gizarte geldi arazteko moduriko berena autobus bat geldirazzi izan dela bertara igo dira labeko bikide eta e, bertan ordu herri bat e, egon dira ba, azkenean bomberoak eta e, ertzaintzak e, Hxi arazi dituzten arte mm -hmm. Orduan e, ondoren e, poliziaren kas honetan ertzenzeren interventzio egon da eta bi e, kide bi militante hauek, e, atxilotu dituzte, arrestatu dituzte? Bai, e, atxilotu dituzte eta orain e, komisaldegian daude eta ziurrenik e, arratxaldean aterako dituztela esan digute, men gaude e, labekoain batkide, ba itxarote noiz askatuko dituzten nulertu dugulako atxilotu eta hau bueno, ezpe labea arrezkoa eta eta bertan gaude, ba baze hori emateko. Tartzean e, Adriana Ruti da, e, dugu, eskualdeko labeko kidea da eta eta ba, ni ere ainara etxabide dutzala eskualdeko kidea nahi zen moduan, ba, ba bez guztia bertatik eh, adirazin nahi dugu. Ez da lehen aldia, bueno, kasuan etan bai ertzen za, Euskadiko Polizia Autonoma, ba, lau sindikatorien kontrako bueno, ba, militanten kontra holdartzen dela, ba, e, protestan sindikal baten e, bueno, ba, e, inkuruan ez da ez hori da, e, ez da delitua eta guk argi daukagu eta ondorioz e, argi dugu ere e, borrokak pizten eta hoskotzan hasiko garen bezala ba, kapitalismaren aurkako aurkakon neurriak beti e, beti ezalatuko ditugula eta beti aurran edukiko dituztela eta eta dakigu baita ere ba, ertzaintzaren ertaintza, jarduera zein den, eta eta bueno ba hortzengen Or, gaude eta hmm. eta hartzen dugu bai. Ba osongi, eh bueno, lekukotasun horrekin gelditzen gara eta azpi marratuz oraindik e, ba LAB sindikatuko bi haien artean Adrian Arrutik gure eskualdeko ba LAB sindikatuko ordezkaria eh paitegian jarraitzen e, dutela, eh e pailaren e, pasa e, bueno, pasatzeko eh ba oraintxe, eh momento honetan e, pasatzen ari direla, ikusiko dugu. Ez oraindik mis... komisaldean eh? e, daude, oraindik ez dira declarative pasat orindik indike abokatu ere ez dira egon ege, rekonezimendu medikoa bai egin diete baina e, epai horreindik e, ez dute deklaraziorik e, eman Hadoz, bueno, ba, guztio horrekin galditzen e, gera, mobilizazio edo ditzortu baldin badaude, datosen orduetan ba, pentsatzen dugu e, bueno, ba, bai komunikatuko dituzutela ez da? Bai, hori da hmm. abixatuko ditugu, baita eskualdeari dago kionez ere, berririk. dike E ai gune egero ba bisua pasako dogainuke. Bueno, ba osongi Ainara Etxabide Lab sindikatuko kidea, eskermila, ba gurean zuzenean izategatik antxeta irratean. Mie esker. Bai.